פרק י. "הוי החוקקים חקקי אבן ומכתבים עמל כתבו, להטות מדין דלים ולגזול משפט עניי עמי, להיות אלמנות של עולם ואת יתומים יבוזו. ומה תעשו ותחת הרוגים ייפולו, בכל זאת לא אפו ועוד ידו נטויה. אוי <חל> אשור שבט אפי, ומטהו וידם זעמי, בגוי חנף אשל לחנו, ועל עם עברתי אצבנו, לשלול שלל ולבוז בז, ולשומו מרמס כחומר חוצות, והוא לא כן ידמה, ולבבו לא כן יחשוב. כי להשמיד בלבבו ולהחריד גויים לא מעט. כי יאמר הלא שרי יחדיו מלכים, הלא כחרקמיש קלנו, אם לא כערפת חמת, אם לא כדמשק שומרון, כאשר מצאה ידי לממלכות האליל ופסיליהם מירושלים ומשומרון. הלא כאשר עשיתי לשומרון ולאליליה, כן אעשה לירושלים ולעצביה. והיה כי יבצע אדוני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלים, הפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו. כי אמר בכוח ידי עשיתי ובחוכמתי כן נבונותי ואסיר גבולות עמים ועתודותיהם שושתי ואוריד כביר יושבים. ותמצא חתכן ידי לחיל העמים וכאסוף ביצים עזובות כל הארץ אני אספתי, ולא היה נודד כנף ופוצה פה ומצפצף. היתפאר הגרזן על החוצב בו? אם יתגדל המסור על מניפו, כהנפשבת את מרימיו, כהרים מטה לא עץ, לכן ישלח האדון אדוני צבאות במשמניו רזון, ותחת כבודו יכד יכוד כי יכוד אש. והיה אור ישראל לאש, וקדושו ללהבה.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 ומטהו יישא עליך בדרך מצרים. כי עוד מעט מזער, וחל הזעם, ואפי על תבליטם. ועורר עליו אדוני צבאות שוט, כמכת מדיין בצור עורב, ומטהו על הים, ונשאו בדרך מצרים. והיה ביום ההוא יסור שובולו מעל שכמך, ועולו מעל צווארך, וחובל עול מפני שמן. בעל עיית עבר במגרון, למכמש יפקיד כליו. עברו מה, גבע מלון לנו, חרדה הרמה, גבעת שאול נעשה. צהל היא קולך בת גלים, הקשיבי לאישה ענייה ענתות. נדדה מדמנה, יושבי הגבים העזו. עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בת ציון גבעת ירושלים. הנה האדון אדוני צבאות, מסעף פורה ומערצה, ורמי הקומה גדועים והגבוהים ישפלו, וניקף סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר ייפול.